Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt Fiala János lehet? Hogy van a vállad? György Javis Bence van a vonalban. Jó reggelt, jó reggelt a hallgatóknak is. Köszönöm szépen. Egyre javuló tendenciát mutat. Um, hogy van a Városliget projekt? tudok róla mondani, szintén egyre javuló tendenciákat mutat, de a fél... Bár nem volt sportbal <gül> Így van, így van, de rengeteg minden történik az Éreligetben is. A munkálatok abszolút terv szerint haladnak az előkészítések. Vaj... Amikor te azt mondod, hogy minden a terv szerint halad, akkor én egyébként vagy bárki más, is, én nem vagyok egy különleges személy. Láthatná azokat a terveket? Abszolút. Abszolút. Ugye a, a, a két legfontosabb dolog, hogy magának a kert- és tájépítészeti tervezési szerződésnek az aláírása megtörtént a múlt héten, illetve a néprajzi múzeum tervezési szerződésének az aláírása megtörtént a múlt héten. Ez azt jelenti, hogy az utolsó két olyan fundamentum, ami jelentős tervezési munkálatokat igényel, és ami a park jövőbeni karakterisztikáját meghatározza, azok is a... Elindultak a maguk útján. Hadd hát kérdezzem már meg, hogy ez a tervezés, amely a Néprajzi múzeummal kapcsolatosan elindult, az például hány emeletes mélygarázsal számol? Ugye a Néprajzi Múzeum az nem számol mélygarázsal. A Dózsa-György úton a jelenlegi felvonulási téren lévő felszín parkolás kiváltására valóban Tervezünk még garant építeni. Ez az ajtósítdürer és a jelenlegi 56-os emlékmű. Jó, tehát akkor először is választuk ketté a dolgot, tehát akkor rossz volt a kérdés, vagy összevontam két dolgot, amit nem lehetett volna összevonni. Ezzel a parkolóval kapcsolatban van már szerződés valakivel? Ennek a tervezéséről? Nem, nem, nem. Ott a közbeszerzési eljárást írtuk ki, a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A Városléget építési szabályzata az, ami meghatározza, hogy milyen parkolókapacitásokkal kell számolni. Az építési szabályzat ebben a másodpercben a Dózsa-György úton 800 főnyi mélygarás kapacitást ír elő. Ez az, ami nagyjából kiváltja a jelenlegi felszíni parkolási számot, és ez az, ami a, az előzetes számítások alapján úgy a, a kerületi lakók számára, mint pedig azok, akik a ligetet, mint intézményt látogatják, elégséges tud lenni. De ez egy fizetőparkoló? Uh, az biztos, hogy akik a ligetbe parkszerűen érkeznek, azok számára fizetőparkoló. Arról még zajlanak a tárgyalások és egyeztetések, hogy a kerületi lakók számára milyen kedvezményes időszakokat tudunk biztosítani, mert a hatodik és hetedik kerületben a környéken lakók ugye az autóikat nem tudják éjszakára letenni. György Jövés Bence Városliget ZRT, van hosszabb neve, de most nem mondtam, vezérigazgató helyettes. Nagyjából lehet tudni, hogy egy hány parkolóhely szűnik meg? A, a jelenlegi építési szabályzat szerint ugyanazt az 1300-1400 parkolóhelyet kell biztosítani az egész liget környezetében, ami jelenleg is megtalálható. Magyarul, hogy valahol további 500-600 autónak lesz helye? Így van, ez pedig jelesül az állatkert biodómja mellett lévő Hermina garázsban, illetve a közlekedési múzeum és az új galéria között található Hermina garázsban. Ennek nagyjából mikorra kell elkészülnie, vagy talán nem is nagyjából? Tehát én könnyebbé teszem a te helyzetedet, mint amilyen azt talán valójában. Van -e erre kötelező dátum? Kötelező dátum nincsen, de nyilván az a helyzet, hogy a parkolóknak az intézmények megnyitását megelőzően el kell készülni. Most úgy számolunk ezzel, hogy 2018 évvége 2019 éve oké, okay, akkor azt kérdezem ennek örvén hogy ilyen elegánsan fogalmazok, még reggel van még bírom, hogy az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására már mint a parkolók létesítésének szerződés aláírására, de még nem a kivitelezésre, hanem a, a tervekre, az nagyjából mikor lesz? Én nagyon bízom benne, hogy a tervezésre a héten, de legkésőbb a jövő héten aláírjuk a, aláírjuk a szerződést. Beérkeztek az ajánlatok, ezeknek az értékelés az most. most. Két olyan esemény is volt, amelyen te jelen voltál aktív hallgató voltál. Ugye egyrészt volt Versenyi Miklósnak, mint miniszteri biztosnak a bemutatkozás, és aztán volt az első városligeti fórum, ahol te az összes többi résztvevővel együtt, tehát ott volt még ugye további még egy ember, mert hozzáni kérdése intéztek, tehát ott még volt a főketnek a vezérigazgatója, vagy igazgatója, nem tudom a főketnek mi van elnézést. De mind a két eseményen te képviselted a városliget ZRT-t, és ennek elvi jelentősége van, ugyanakkor egyáltalán nem szólaltál. Meghozzád kérdése intéztek valójában. Ezeken a fórumokon a te pontosabban mondva a Városliget ZRT jelenléte, hiszen ott nem magánemberként volt a jelen egyik eseményen sem, az minnek a szimbóluma, vagy minek nem? Ugye augusztus 15-én a liget Budapest projekthez kapcsolódó harmadik miniszteri biztosként berseni úrat nevezték ki a zöld területek megújításáért felelős miniszteri biztosnak. A Persányi úrnak nyilván szüksége volt arra, hogy egy-két héten keresztül áttekintse a projekt jelenlegi állapotát, hiszen mint állatkerti főigazgató és közvetlen szomszéd nyilván ismeri a fejlesztéseket, és maga is, aki a Ligetköztársaság egyik alapítója a ügyének elkötelezett harcosa, de hogy pontosan a Liget-Budapest beruházás milyen fázisban van, hol, tart, eh, hol tartanak a kert- és tájépítészeti beruházásoknak, illetve az ezekhez szorosan kötődő út- és közmű beruházásoknak az előkészítése, ezt neki át kellett tekintenie, és szeptember közepére ígértem, majd tette is meg, hogy azt a miniszteri tájékoztatót, eh, amiről beszélsz, az első, ugye ez a beszélgetés formájában történt, ahol ő elmondta, hogy milyen elképzelései, milyen gondolatai vannak a liget, mint park megújításával kapcsolatban. Ugye a miniszteri biztos, aki felügyeli a, a Városliget ZRT-nek ezt a részét, ugyanúgy, mint hogy bán miniszteri biztos az intézmény fejlesztési részeket felügyeli, tehát ilyen is szorosan dolgozik együtt a Városliget ZRT-vel, amikor, amikor uh, én ezeken az eseményeken a, a Városliget ZRT-t képviselem, akkor ennek az az üzenete, hogy kérdezett, hogy továbbra is a, a Városliget megújításának a felelőse, a végrehajtásnak a letéteményese az a Városliget ZRT. Azt kérdezem tőled is itt aztán majd labba kell vetned minden diplomáciai készségedet, hiszen ez egy meglehetősen ingoványos terület, miközben magam nem vagyok híve annak, amikor a kérdező mindjárt minősít valamit a kérdésében, tehát ha tetszik, akkor törölve... Ezzel mint egy felkészülési lehetőséget adok neked, hogy mind a két esetben, a második esetben nagyobb mértékben, az első esetben kevésbé, de ott is lehetett tapasztalni egy lötyögést. Szentúlyikusan használom ezt a kifejezést, amelyben Persányi Miklós lehetővé tette mindazok számára, akik a városleges projektet úgy, ahogy van, el akarják vetni, valamiféle reményt adjon, nem a tekintetben. Hogy ez nem jön létre, hanem a tekintetben, hogy nem abban a formában jön létre, ahogy azt jelen pillanatban a Bár László vezette, ZRT szeretné, ez egy pontos kifejezés, hiszen nem Bár és a Városliges ZRT szeretné, hanem amit egyébként jogszabályok megállapítottak. Ez a lötyögés, ez egy szándékosan választott szó, amelyben részint az előadásában előadott szövegre utalok, részint pedig az előadása utáni magánbeszélgetésekre, ahol egyébként az én általam nem pénzelt kímek mondták, hogy hát többet engedett meg magának ezen megszólalások folyamán, mint a az előadásában, és amelyek bátorítják azokat, akik abban reménykednek, hogy azok az épületek, amelyeket a Városligetben terveznek, nem, vagy nem abban a formában jönnek létre. Azt kérdezem tőled, miközben ezt neked sem megerősítenes, sem cáfolnod, nem kell, hogy e tekintetben jó-e az együttműködés a Városliget ZRT, miniszteri biztos a és Persányi Miklós között, hiszen te vagy jelent, te nem szólalsz meg, együtt őket még nem lehetett látni ez ügyben, és bennem van némi aggodalom, hogy ez a lötyögés, ez hova vezet? Kérdés. Mert ugye ez az... És még egy pillanat. Azt, ugye, te száfolod, hogy magában az előadás szövegében is elhangzott az, hogy vannak neki magángondolataid, ő elismeri ez a falig, de nem gondolja, hogy a fórumon erről beszéljen, és ami a leglátványosabb aktus volt, az a Greenpeace volt, amely ugye megszegte a szervezet és működési szabályzatát a legutóbbi fórumnak, hiszen nem akkor kérdezett, mint amikor lehetett volna, de amikor kérdezett és választ kapott, nevezetesen, hogy Persányi Miklós nem fogja felrúgni azt a projektet, amit egyébként a bállászló nevéhez fűződik, akkor fogta magát is távozott. Összetett és jó kérdés, de mindenképpen fontos dolgokat feszeget. Az első és a legfontosabb a Városliget, DRT, egy 100%-os állami tulajdonosban lévő részvénytársaság, amelynek a feladata az, hogy a kormány mindenkori döntésének megfelelően a tulajdonosi jogokat gyakoroló enni szándéka szerint végrehajtsa a Városliget megújításának a programját. Ezt a programot, ezt a Városliget törvény és a Városliget törvényen alakuló vonatkozó kormányhatározatok, legutóbb ugye a 2015. decemberi kormányhatározat az, ami pontosan meghatározza. A Városliget ZRT-nek nem feladata, hogy értékeljen, nem feladata, hogy értékeket rendeljen ezekhez a kormányhatározatokhoz, az abban foglaltokat kell németes precizitással a közpénzzel való gazdálkodás szabályának megfelelően végrehajtania. A miniszteri biztosok feladata ilyen szempontból sokkal izgalmasabb. Ők azok, akik gyakorlatilag a program megalkotásáért, a, a társadalmi és civil vélemények becsatornázásáért és az egész projektnek a politikai térben történő elhelyezéséért felelnek. Ugye ez immáron egy három részre osztott feladat. Bán miniszteri biztos úr gyakorlatilag a megújuló uh, új nemzeti közgyűjtemény együttesért felel, illetve globális összefüggésében az egész liget projektért. Persányi úr ugye magáért a kertér, illetve az ehhez részben egészben kötődő útközbi infrastruktúráért, és Fekete Péter miniszteri biztos pedig a megújuló uh, cirkuszmű. Itt egy másodperce álljunk meg, de nem lesz hosszú illetve, ha hosszú lesz, akkor az miattad lesz hosszú az, hogy a fővárosi nagy cirkusznak ki és mikor és hol jelölik ki a helyét? Erre, erre is van válasz a te vázlatodban, amiben azt mondtad, hogy mindennek megvan a maga ideje, vagy ezt te se tudod? A fővárosi nagy cirkusz Tárgyalnak jelenleg arról a helyszínről, ahova ö, optimális lenne elhelyezni, de lévén, hogy ez ma egy magántulajdonos kezében van, ezért ezek nem piaci De azt kérdezem tőled, hogy azt lehet tudni, hogy ez egyébként a Városliget területét érinti, vagy erre sem válaszolhat? A Városliget környezetében van. A Városliget környezetében okay, van. Rendben van. A cirkusz nem kerül, reményeink szerint nem kerül át ö, egészen más helyszínre, több helyszín is verseny ma, de két erős helyszín van ebből, ebből legalábbis az egyik, az nem állami, hanem magánkérés. Ezt a tárgyalás kifolytatja. A tárgyalásokat a magyar nemzeti vagyonkezelés folytatja. Uh -huh. Ugye az MMVZRT az, akinek a javára a fejlesztések létrejönnek a városligetben is. elnézést is zárva. Igen, visszatérve az előző, előző kérdésre. Teljesen természetes az, hogy a miniszteri biztosok a, a saját mozgásterükben igyekeznek lefolytatni azokat a, a társadalmi, civil formális és informális egyeztetéseket, amik ahhoz kellenek, hogy a projekt e, megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal valósuljanak meg. Ennek az egyik formális megjelenése volt ugye az első Park Liget Fórum, amit múlt hét szerdán e, Persányi Miniszteri Biztos úr tartott. Ennek van egy Szimbolikus jelentősége, és van egy nagyon gyakorlati jelentősége is. Ugye a gyakorlati jelentősége az a Városliget ZRT számára az, hogy a különböző parkhasználók egy fórumon megjelennek, a véleményeik, észrevételeik és gondolataiknak a becsatornázása ezen a fórumon indult meg, ez egy folyamat, azóta is érkeznek be hozzánk az észrevételek, illetve a következő második, harmadik, um, negyedik liget fórumon ezek a vélemények megválaszolásra is kerülnek, meg összehangolásra. Mert itt a legfontosabb az összehangolás, hiszen különböző érdeki csoportok uh, használják a városligetet, hogy ne menjek messzire, nem biztos, hogy minden kutyás, minden uh, kisgyerekessel, minden életszakaszban és pillanatban ugyanazt a területet ugyanúgy képzeli hasznosítani. És ezeket a finomságokat... Mássak hogy... a Gárta Stúdióval való szerződés, ugye ők felelősek a tájépítészetért, velük a szerződést aláírtátok? Így van. És mikor? Éten. Múlt héten. Na most ugye, aki ott volt a fórumon, tudja, aki nem, de követi a sajtót, az is tudja, aki nem, annak itt elárulom röviden, hogy ez a fórum azt mutatta, hogy számos dolog, vagy ha tetszik, számtalan dolog nincs ezzel kapcsolatban eldöntve. Azt kérdezem tőled, hogy én nem értek hozzá, semmiért se értek, talán kérdezni tudok, hogy végül is mit tud tenni egy olyan stúdió, mint a Garten, amelynek van egy aláír de valójában az olyan kereteket állapít meg, nevezetesen ugye a válságet, a amivel kapcsolatban a múlt héten annyi észrevétel érkezett, hogy az ember azt se tudja, hogy valójában miben szabad és miben nem szabad a kezet Talán érthető. Voltam. A kérdésedhető, pontosan azért szerződtünk a Gárten stúdióval, mert a nyílt tervpályázaton ők győzték meg a zsűrit, és ezáltal a Városliget is Valóban összetett és komplex feladatot meg fogják tudni oldani, a parkhasználók különböző érdekeit össze fogják tudni hangolni, és valóban egy olyan városligeti parkot. Ez egy tud... fontos dolog, de azt áruld el nekem, hogy az összehangolást ők végzik, vagy az összehangolást ti végzitek, ti már csak az eredményt közlítek velük. Az összehangolásban aktívan együttműködünk, tehát megrendelői pozíció. Oké, okay, tehát nem, nem önálló partnerek, hanem, hanem ti vagytok a megrendelők, ők teljesítenek, de jelen vannak a tárgyalásokon. Is, tehát um, magának a Gartén Stúdiónak szerződés szerint is feladatta ezeknek a civil egyeztetéseknek a lefolytatása. De hogy egy ilyen fialai kérdést feltegyek meg, én egy felesleges minősítés árult már el nekem, hogy a végén rá fognak ismerni arra a tervre amit beadtak, vagy ez nem is fontos? Én azt gondolom, hogy, hogy egy kiváló alapokat rakott le a Gartén stúdió. Oké, okay, de aki ott volt szerden, az láthatta, hogy változtatásban annyi igény van, hogy igen, nincs annyi csillag. Én azt gondolom, hogy az alapvető fundamentumok tekintetében, tehát egy például a Városligeti Tó egy e, új szigettel, ugye a Páva szigettel bővüljön, vagy a, vagy a nagy játszótérnek az elhelyezése e, és egyéb funkcionális kérdésekben nincs vita, ezeknek a finom hangolását el kell végezni, ez rengeteg kérdést fog szólni. Amiről mi most beszélünk, hogy tulajdonképpen De Júre és a tulajdonképpen Törölve De Júre bár László válláról le van véve a teher? A park tervezéséhez, ilyet én formán igen. Persányi miniszteri biztos úr az, aki ezt felügyeli, de azért ez nagyon fontos elmondani, hogy a, a leendő, illetve a megújuló múzeumok közvetlen környezete az nyilván kapcsolódik a parkhoz. Tehát azért itt nem egy éles nyitszerrel vágható a, a határvonal. A, az utak, a beközlekedések, a, a közmű infrastruktúra, ez mind-mind-mind egy összetett szövet. A Garten stúdiónak természetesen ezzel is foglalkozni kell, és ilyetén formán a két miniszteri biztos tevékenységek között az összehangolást azt a város lüggetlőjárt kell, hogy elvégezze. De ha én jól érzékelem, a két miniszteri biztos egymáshoz, de leginkább a projekthez való viszonyulása, a két miniszteri biztos dolga, azt neked semmilyen vonatkozásban nem dolgot kommentálni természetesen nem de még egyszer mondom tehát hogy ö, nem akarok ötletet adni a kormányzatnak de elképzelhető hogy ahogy egyes projektelemek hangsúlyossá válnak újabb és újabb megerősítést kapnak majd és helyzetben miniszteri és vagy kormánybiztos kerül kijelölésre kiel erre ma nem tudok válaszolni lehet, hogy a Magyar Zeneházához, vagy a, vagy a közlekedési múzeum környezetének megújításához szintén szükségessé válik majd ilyen. Egy hatalmas fejlesztésről beszélünk. Ennek a tizedére, századára is szoktak miniszteri biztosokat kijelölni. Aki azzal kapcsolatos fórumra vár, amely bárlászló területe, az csalódni fog? A jelenlegi Park Liget Fórum feladata az alapvetően a park- és tájépítészeti megújuláshoz munka egyik legneuralgikusabb és legfontosabb ponthoz köthető. Oké, okay, abból még hány lesz, és nagyjából mikorra kell azt befejezni? Ahhoz, hogy egyébként a magukkal kivitelezési munkák időben elkészülhessenek. Nem tudok erre most pontos számot mondani, a tájépítészeti szerződés az egy, Sokszáz oldalas dokumentum ezt tartalmazza, én azt hiszem, hogy 70 nap van arra, hogy előálljon ennek a civil egyeztetésnek az eszenciája. Én azt gondolom, hogy havi rendszerességgel lehet számítani fórumra. Hány alkalom van még? Három-négy alkalom biztos, de azt kell látni, hogy a tematikus egyeztetések, ha nem Liget Park Fórum címszó alatt, de a továbbiakban is zajlani, folytatódni fognak. Értem. Nem állítanám, hogy nincs további kérdésem, de itt vagyunk 8 óra előtt. Ha netán véletlen bárkinek kérdése van, az kivételesen nem élő szóban, hanem e-mailben döröp.fialajanoskokat gmail.com felteheti, és miután György Bencivel heti rendszerességgel beszélgetünk, azt vagy pénteken, vagy mához egy héten, vagy meglátjuk, hogy mikor lesz a következő alkalom felteheti. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Én köszönöm. Szia! György Javis, Bencét hallották a Városlégedző Jerté, ennél hosszabb vezérigazgató helyettesét. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt, lehet? Köszönöm, hogy lealkított. Um, van egy kérdésem, de semmiben nincs összefüggésben, csak most jutott az eszembe. Ön egy fő foglalkozású önkormányzati képviselő. Hát tulajdonképpen most már igen. Egyetlen egy dolog miatt jutott az eszembe, megmondjam, hogy miért. Téli munka. Igen? Azért, hogy egy napja hogy áll össze. Tehát egyszerűen most a reggel 8 óra után 6 perccel ez jutott az eszembe, pontosabban mondva, már egy perc ott van a fejemben. Önnek a, az eredeti foglalkozása, már mint a civil foglalkozása, miért önkormányzati képviselő lett, de, de mi tegeződtünk, hülye vagyok. Tehát, hogy a te foglalkozásod, az micsoda, mi, te mit csináltál előtte? Én fotós vagyok, van egy. Igen, Egész sok és mindenféle más. S ez miért maradt abban? Hát egyrészt azért a fotósok már eléggé rájára rúd az internettel, a digitális kamerákkal és sok minden mással, meg a képügynökség letöltéssel, Tehát, hogy egész a, a fotósok fele, feladtál vagy a fajta professzionális reklámfotó, amit csináltam, az alig, -alig kell az óriási plakátokat. És aztán voltam tévészerkesztő nagyon sokáig, és a kettőt együtt tanultam, és a talpalatnyi cím, zöld című műsor, amelyik a Duna tévén és a könyvén, uh -huh. talán egy évtizedig ment, ugye ugyanúgy van megszüntették 2011-ben, 2012-ben, és nincs is ma. Abban te mi volt a -e? műsor? Én szerkesztő voltam, uh -huh. például egy nagyon komoly anyagot csináltam, annak egy lényes meg sok minden más ilyen környezeti káros dologról, és akkor kezdtem látni, mi minden kéne csinálni a zöld politikában. Ez egy érdekes fejlődés volt, hogy ezen beláltam, itt is probléma van, ott is probléma van, ahol ott is probléma van. És hogy igazából ezekre rendszer szintű válaszok kellenek, tehát törvények, rendeletek és még, mert egyesével nem lehet megvédeni. Bár... Hülye kérdés, különösen egy hétfő reggel, de te úgy képzeled, mint aki így is fogja befejezni földi pályafutását, mint önkormányzati képviselő, vagy halványbilag gőzödni? Hát uh, én most már igazából ezt nagyon megszerettem. Tehát, tehát uh, nagyon izgalmas dolog csinálni egy szép óriás plakátot, vagy egy szép magazinban csinálni hat oldalt, vagy... Uh, majd csinálni egy 8-10 perces jó riportot. De azért igazából az nagyon izgalmas dolog az ember azt mondja, hogy ezt a sétáló utcát, ezt én verekedtem végig, vagy ezt a köztérfejlesztést, vagy ezt az iskolatartozást, vagy ilyesmit. Tehát szerintem a, egy városnak a megváltoztatása valamilyen irányban, az egy sokkal hosszabb távú és érdekesebb szaladat. És belé szerettem ebben, az szerintem ezzel mindenki van, aki ilyesmit csinál. Uh, megyünk a szombati eseményhez és mindenhez, ami fa, hogy előtte hadd kérdezzem meg, mert a múlt héten volt egy polémia, és néztem a te napirend utáni monológ bejegyzésedet, de abban nem találtam erre való utalást, hogy ugye volt szavazás azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljon az október másodikai eseményhez a önkormányzati képviselőtestület, ezzel kapcsolatban Roszgonyi Zoltán tartott is egy sajtótájékoztatót a Bosnyák téren talán, eh, ahogy elmesélte és kémiaim jelentették, kémiaim idézőjelben három javaslat is volt, és a tekintetben alakult ki vita, amit majd ezen a héten kéne rendezni, hogy végül is ezt a fideszes vagy a nem fideszes önkormányzati képviselők távol léte ukán nem tudta megszavazni a képviselőtestület, vagy mi a frászkúnyhó történt, mielőtt rá. Térnénk a fákra, erre hogy emlékszel vissza? Három javaslat volt, az mszp javaslat, még nem sorrendben, az arról szólt, hogy az új önkormányzat javasolja, vagy nyilvánítsa ki, hogy az Európai Unióhoz akarunk csatlakozni, vagy maradni, tehát az Európai Unióban akarunk maradni, és hogy ezeket az értékeket képviseljük. Hosszú vita volt, és persze ezt a Fidesesek megszavazták is. Igen, én is így emlékszem. Az Európai Unióban akartunk maradni. Itt, ugye, itt a, a msp nek vagy a baloldal egy részének van egy ilyen kommunikációja, hogy ez az elő, előszobája a kilépés előkészítésének. Én ezt nem gondolnám, de szerintem ez ilyen pánikkeltős típusú dolog. Ah, volt az a Fideszes javaslat, ami arról szólt, hogy az uglói önkormányzat végezzen kampányt a lakosságnak, hogy elmenjen, és ha nem mellett álljunk ki. Én azt gondolom, hogy a önkormányzat is tekintet nélkül hogy miről van szó, nem mondhatja azt egy lakosnak, hogy mire szavazzom. Nem a mi dolgunk. Amúgy meg persze, ki vannak téve a plakátok. Jó, én úgy tudom, hogy több javaslat is volt. Összesen három javaslat volt, ez egy volt a három közül. Volt az, hogy folytassunk kompányt a részvétel a mellett, a nem mellett álljunk, és volt egy harmadik, meg nem emlékszem. Oké, okay, rendben de azt kérdezem, tudod, hogy arra emlékszel -e, hogy végül is ezeket a Fideszes önkormányzati képviselők távolléte okán nem szavazták meg, vagy ettől függetlenül Hát ha ott lettek volna, se lett volna többség. fideszes, és ott lett hogy és ugye a jobbikos ezt nyilván támogatja, akkor ez, hát talán nem szerint, akkor sem ment volna át, ha jól számolni, matematika legjobb jött volna ki. És akkor volt a harmadik, a jobbikos javaslat, amelyik ugye itt leginkább arról szólt, hogy itt volt ez a miniszterelnöki butaság, amit mondott, hogy, hogy zuglóban majd már beszélve, vagy még lássakat telepítenek. És és persze, hogy akkor a, ezt a, a polgármester mindig jelezve, hogyha ilyen kérés vagy tárgyalás vagy ilyesmi történik, és nem is tudom, tiltakozunk ezzel ellen, és állunk ki, és akkor ez sem mentett, persze, mert hát ilyen nincsen, tehát erről szó nincs, gyankom nem tárgyal, semmifajta még. Az evidens, hogy egyébként az MSZP javaslata átment? Igen. Tehát miközben te pánikeltésről beszélsz, az evidens volt? Hát az átment, ugye, mert mondták a Fideszesek, hát miért ne szavaznánk meg, hogy az Európai Unióban akarunk maradni, hát ez természetes. Persze volt egy nagy vita, egy majdnem másfél órás vita az egész migránsügyről, országos szinten, meg európai országos világpolitika, az uglói önkormányodat komolyban fel se rendelkezik nyilván. Én egy előterjesztéssel is értem, hogy a vitát napoljuk el, foglalkozunk a helyi ügyekkel, és a hát, túl vagyunk még azon a napi napirendi ponton, ami várt ránk, ami helyet összön utána ki erről. Áruld el nekem, hogy egyébként ezek a politikai viták, ezek mennyire eszik meg a lelket ott? Tehát, hogy mennyire szenved el az ember olyan lelkisérülést, amin 24 óra ut alatt nem tud urrá lenni. Ezt magamból kiindulva kérdezem, belejött vagy sosem voltam önkormányzati képviselő, és hogy elnézem magamat, nagy valószínűséggel sohasem leszek. Szerintem ez igazából cirkusz ezeken mindenki nevet, mindenki elmondja a pártjának az aktuális álláspontját, a pideszesek és a másik. Hülye az, aki komolyan veszi kívül? Szerintem ez senki nem veszi komolyan. De aki kívül komolyan veszi, az hülye? de ez egy cirkusz, amit senkinek nem kéne komolyan venni? Szerintem igen. Hát itt valójában, amikor egymilliárdos közbeszerzésről beszélünk, egy visszavont, ugye ezen a napon volt az, amikor visszavontunk egy 500 milliós út- és járdafelújtási beruházási közbeszerzést, jóformán indoklás nélkül. És senki nem tudta, hogy mi az ok, hogy visszavontuk, és milyen konkrét feltételekkel változik ez a dolog, és hogy. Kire várunk, ha most tényleg nagyon le akar egyszerűsíteni, hogy húzzuk ezt a közbeszerzést? Ezen a napi renden volt az, hogy ugye az első fél éves összegzése meg volt a költségvetésnek, és kiderült, hogy a semmi fajta beruházásunkat nem indítottuk el, és hogy a kitalált bevételeknek a három lédrésze része nem folyt be, 2,3 milliárd ingatlan eladást terveznek, aminek előrök, hogy nem is tudom miért teszik bele, hogy bejött 59 millió forint, hogy betették ugye a 400 milliós parkolási bevételt, ahol még a közbeszerzésnél se tartunk, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési döntőbizottság meg sem is tette a. Januárban nagy valószínűsége, januárban, és ott zárom soraimat, amit ezzel kapcsolatban kérdezek, valószínűleg januárban fogják, de lehet, hogy márciusban. Tehát minden esetre már nincs olyan nagyon messze, hogy az eltűnt önkormányzati képviselő okán, köziválasztást fognak önkormányzati választást kiírni, és zuglóban belejött, vagy elképzelésem sincs, hogy mi történhet ezzel a sápival, de nem úgy, hogy elképzelésem sincs, nem találták meg a holtestét, remélhetőleg nem is, tehát fogalmam nincs, de hát látható módon, vagy tapasztalható módon nem kerül elő. Olyan nagyon az önkormányzat részéről nem lehet látni, hogy hiányolnák, ami fura, de lehetséges, hogy bennem van a hiba. Ha Csaluszkit eltűnne, nagyobb hiányérzetem lenne, mint amit ott érzékelhető. De szerinted a jelengi hangulatban mennyire lesz izgalmas? Nem azt kérdeztem, hogy kikerül oda. De mennyire lesz izgalmas ez az időközi választás? Vagy nem lesz izgalmas? Nagyon-nagyon hát izgalmas lesz. Érészt azért, mert azért ez egy ugye egy tökéletesen kiegyensúlyozott jobb és baloldáltal kiegyensúlyozott testületről van szó, ami ugye most a baloldalé volt, de még itt sem volt meg a maximális többségük. Ha ez átkerül a Fideszhez, akkor a Fidesznek többsége van. Ez nagyon-nagyon fontos. Mit gondolsz a népről? Én azt gondolom, hogy a csalódtak a, a baloldali városvezetésben, Tehetetlenkedés leginkább, mivel el, tehát korrupció, hogy nem merül fel, de mondjuk tehetetlenkedés, mittevés, gyetetlenkedéssel igen. És az embereknek egyre inkább elegük van a Fideszből is. Tehát szerintem ez a két tényező nagyjából ugyanazt a szintet állítja be. Tudsz ebből tenyerni, vagy a civilizáció egyesül? Hát mi mindenképpen nagyon erősen szeretnék jelen lenni, azon nagyon fontos lenne, hogy egyre több civil és magyarul, magyarul nem beszélünk arról, hogy melyik szín, de azt mondod, hogy izgalmas lesz. Én azt gondolom, hogy, és, és biztos vagyok benne, hogy elég a Duna újvárosi választást megnézni egy, egy hónappal ezelőtt, hogy kettő, vagy így volt. Ugyan egy teljesen jelentéktelen, hogy nem változott meg attól a masszív fideszes többség a testületben, és mégis ötszázon ezeren szavaztak, iszonyú, hogy nagyon-nagyon kevesen, és mégis iszonyú nagy csata volt, hogy a DK és az MSZP egymás ellen indult, és tehát nagyon nagy jelentősége volt ennek. Itt egy fővárosi nagykerületnek az egyik. Mikor lesz ezt, te Január, február, március, vagy te se tudod? Hát el, környékkel. Mm. a március környékén, tehát január ment én ki kell írni, 60 napra, tehát valahol márciusban. Oké, okay. köszönöm szépen. Na, 2016. szeptember 20... Kivel működik együtt, mert hát én csodálkoznék, ha a polgármesterre és az MSZP együtt működne... Ez már jó, ennyire nem akarok előre menni, teljesen jogos, amit mondasz, de idézzük Orbán Viktort, hogy akkor majd a hídon átmegyünk, ha itt lesz a híd egyenre, itt csak arról beszéltem, hogy valamilyen hídnak ott ketsze kell lennie. 24 -e, 21 óra 27 perc, Gondola rév beír a lényeg... Azt mondja, hogy a Városliget, az Orszikert és a Római part a kivágás ellen tartott demonstráció több civil szervezet szombaton a fővárosban. Rádai Mihály Budapesti Városvédő Egyesület elnöke a terén felállított a színpadon azt hangsúlyozta Városliget a világ első tervezett város központja, városi központja, kinek jutna eszébe beépíteni új épületeket a londoni Hyde Parkba, a párizsi Luxemburgi kertben vagy a Boádi Bulonyba tette fel a kérdés kiemeltei városnak az az érdeke. Üress telkei épületei hasznosuljanak, és ne egy helyre telepítse összes látni hanem minél több pontra hívja a turistákat, lokálpatriótákat. Mindez összefügg a fák megvédésével tette hozzá Várnai László, akkor téged idéznek utoljára. A tüntetéssel jelképesen átadták az arany Lázförzésdíjat, amelyet Pati Andrásnak a Nemzeti Közszolgálat egyetem elektrának ítéltek oda, Aki az Egyesület vezetője szerint 70 nem 200 fa kivágásért felső az ország kertben Még egyszer 200. Üdőt, a levegőmunkacsoport munkacsaport, azt mondta a múzeumoknak más helyet kell találni, mert a fák oxigén termelése életünk egyik záloga, a légtisztaság és az emberek közé szempontjából egyaránt fontosak. A rendezvény felszólai közül többen arra hívták fel a figyelmet, a légetvédő felépítése után már nem vártak ki több fát a városigában, a résztvevőt megvédjük a budapesti fákat. Felületú Molino mögött van az elzsébet a Bajcsizsizsizinszki után a Nagymező után és az Andrási úton át a Hősök terére, amikor a csoport eleje a térét, a menet vége a Munkácsmélyi utcánál volt. A tömegben többen olyan táblákat tartottak magasra, mint fákat, jó levegőt, közparkot élhető város nem kellenek a monstrumok a légetbe, hogy Budapest ne vág magad alatt a fát. A meneteleint többen dobolva táncolva vonultak, sokan öltöztek zöldbe, és sokan érkésztek kerékpárral, vármai László, aki te vagy. A Ciliz egyesület vezetője felszólította a felelőseket, azonnal állítsák le a város, a tervezett megalomán építkezés, szabály szint a fővárosnak 3000 hiányzó fát kellene pótolni és a régi parit területeket fejlesztenie. Kímeim jelentették, és ne kérdeztem, milyen ki meg bár erre tett, tettél múlt héten utalást talán csütörtökön hogy a legutóbbi fórum, tehát az első fórum után neked volt egy személyes beszélgetésed Persányi Miklóssal, és ott állítólag, mintha nincsen erre olyan tanú, aki vállalna ezt a mondatot, de úgy tudom, hogy ott messzebb ment az ígéreteit, illetően már ami a Városligetet illette, mint ami az előadásában elhangzott, ezt meg akarod ezt száfolni, vagy megerősítöd? Hát ő, ő próbál az épületek ügyében is tárgyalni nyilván belül. Ugye ez a, a szocializmus vége felé volt, aki sokan mondták, hogy belülről próbálják bomlasztani a Igen, emlékszemre. Bár magam sose voltam pártak, de emlékszemre. Igen, volt ez, hogy én azért, azért voltam bent, és azért nem léptem ki, és azért voltam az PKB-re, nem tudom milyen tagja, mert hogy én belülről próbáltam tolni ebbe az irányba, vagy abba az irányba a döntéshozatát. Hasonló dolog történik. Ugye itt az, vagy nem, hát a fák nagyon fontosak persze, de mert azt mondaná valaki, hogy itt készül a bostják az új metró megálló, és emiatt ki kell vágni szükségszerűen a metró alomás követ, Nem Nem tiltakoznék, ültetnénk helyette ötvenet. Tehát, hogy van olyan ok, amikor lehet szárt kivágni, és senki nem vitatja, Nyilván egy 300 éves, 200 éves platán nem, mert az egy, az egy már egy egészen más egy szimbolikus dolog. De van a lehet olyan szituáció, de itt arról van szó, hogy ezek az épületek főslegesek. És ezt ameddig erről a kérdésről nem beszélünk egyesével az összes épületről, addig nem fog, hiába tárgyalatunk, ahogy hova kell, a, tehát most próbálja a városunkat érti azt mondani, hogy beszéljünk a. E Persányi Miklós, mint szövetségesen nézzel? Hát egy darabig igen, bár én nagyon-nagyon attól félek, hogy ő ebben a szempontból ilyen bogzsáknak van oda téve, és azok az ütések, amik az egész, egész dolog felé mennének, vagy Bán úr felé mennének, Bán próbálja maga a Persány urat, aki eddig elfogadott mindenki ágyaló partner. Azt kérdezem tőled, ne? hogy mennyire volt szimbolikus az, hogy a ti menetelőségetekkel egy napon a bocskai úton elesett néhány fa? Ugye ezt mi nem tudtuk, de különben a dolog jellemző, hogy a helyieket megint nem tájékoztatták, nem is tudjuk pontosan, de nem tudom pontosan, hogy ott mi történik, mit építenek, mit nem, és hogy ez tényleg elkülhetetlen volt-e, vagy lehetett volna más megoldás. Ezt meg kell érteni, hogy sokkal egyszerűbb, Utakat máshogy vezetni egy picit, és itt a szemlélet, hogy a város tervezik, a kivitelező, a közműcégek, az engel, a főváros és mindenki, ön téves, tehát 50-60-70 éves nagyfák nem pótolhatóak, csak 50-60-70 év alatt. És máshogy kell tervezni, én mindig szoktam mondani ezt a szőkert maga panaszkodik, hogy ilyen évi 3,5 milliárdot kérnek a fővárostól, körülbelül a fővárosi zöldövetek karbantartására, megújítására, és 2,6 milliárdot kapnak. Csak végemen a úton, és lehet látni, hogy ott egy gyönyörű öntőt van. Ugye, hogy tizet, ott állnak üresen 40-et lehet körülbelül megszámolni. Egy évtizeden nem ültették vissza a fákat, amik évek során eltűntek, kivágták. De lehet látni nagyon sok helyen, hogy ilyen két méter magasan, például a Tökölő sarkán el van vágva egy gyönyörű látszfa. Azért vágják el ott két méter magasan, mert azt mondják, hogy akkor a fa még nem lett kiszedve majd meg. A fa soha nem újó meg, addig nekik nem kell a spótlandó helyének beszámítani. Tehát ilyen borzasztó trükközések van. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket a szombat? Belért vagy nem a méret a lényeg, de néha mégis az? Én nyilván örültem volna, hogy ennyien vagyunk, amellett meg egy írtat. Ugye most csináltunk először ilyet. Majd nagyon fontos dolog, hogy összefogott az összes környezetvédelmi szervezet, és együttműködve már jó hangulatú tüntetés volt, ugye az, az annak, én nagyon sok embert hiányoltam onnan, tehát én meg nem fel nem tudom fogni például, és most nyilván a több ezer ember nem mert, de fel nem tudom fogni, hogyha van Magyarországon egy zöld párt, annak az öt frakció, parlamenti frakció tagja, hogy egy se jelenik meg, itt ez nem fontos. Vagy a fővárosi frakció vezetőjük, vagy ugyanígy a sok-sok politikus, akit ismerek, vagy sok-sok olyan civil vezető, akik környezetvédelemért kiállnak. Tehát itt tényleg tízezres tömegnek kéne lennie. Szerintem a következő, amit majd. Jaj, vagy nyáron csinálunk, vagy tavasszal, májusban csinálunk. Ott már sokkal többen lesznek, mert egy nagyon jó hangulatú dolog volt, és nem ez a fajta műfaj, hogy nem egy ilyen vad, véres, dühöngő tüntetést csinálunk, hanem egy jó hangulatú, de mégis előtt mutatót, ez egy nagyon jó dolog volt. Nem tudom, mennyire ismered, de az kérdés az volt felvetődött, hogy vajon Persányi Miklós elmegye, nem tudom, elmente, vagy az ő talácsadói jelen voltak-e, vagy nem is a tanácsadói, és aztán azt tudod, hogy ott voltak- Hát én azért több-több kört végignéztem, ugye a vonuló tömeget, ami lenyűgöző érzés volt. Tehát tényleg, amikor azt látja, hogy ember, emberi van versi út, messze tele van, és, és, és egy nagyon jó, jó arcok van a csinder, aki jönnek és ennek is integetnek a boltokból. Tehát nagyon jó volt, nem egy ilyen megszeszült tömeg volt. Az még egy tömeget, és egyszerű, egyszerű a tömeget, szerintem olyan 3-4 ezerre lehetünk összességében, mert azok, akik végigvonultak, és valaki egy nyugdíjas végigvonul vagy tértől a hősök terély, az a 8 km. És akkor meghallgatta egy órán át a beszédeket, majd utána jött egy, -egy -e könnyebb rész az éve, a és akkor ez egy Én ugyan kevesebbről hallottam, de nem fogunk hát. most, itt most elveszni a számháborúban. Azt kérdezem tőled, hogy volt-e minimális hát. politikai felhangja, vagy sikerült teljesen mentesíteni a politikai felhangoktól? Hát én azt gondolom, hogy pár politikai felhang egyáltalán nem volt, tehát még véletlenül hozott el az Orbán Takarodis, és erre nagyon figyeltünk. Az viszont nagyon fontos, ez politika. Nyilván a városlakók beleszólnak abba, hogy a városuk hogy alakuljon, hogy a polisz előszól, hogy hogy alakuljon a városuk. Volt valami petíció, amit átadtatok valakinek, vagy maga az esemény maga volt a petíció? Volt egy követelés sor, ami elhangzott, ami arról szólt, hogy a kormány és a, a parlament ne hozzon olyan döntéseket, amelyik a főváros fejlődését befolyásolják a főváros, vagy a fővárosi lakosok megkérdezésénél. Ugye itt a ligettől, az egy, de sok más ilyen projekt is van. A, Másik, hogy a fővárost kérik, hogy, hogy jobban ápolja az zöld és csak olyan fejlesztéseket csináljon, ahol a zöld nem sérül. fiét már római partról van szó viszont Tarlós úrnak a szívecsücske, hogy ott 1500 kárt vágnának ki, ami, a, ami több, mint az összes többi projekt. És volt az, hogy ez a, a kiemelt kormányprojektek projektek szintén palmeti törvény, ott is legyen kötelező a társadalmi egyeztetés, és e, ne csak az ilyen fajta fórum, mint amire most a ligetben csinálnak, ez, ez a fajta elmond, hogy mindenkit a véleményét, aztán jó tehát egy ilyen gőszkeresztő dolog, mert valóban a lakosok azt mondják, hogy a gátat a nálnási úton szeretnék, mondom, itt a rómairól, akkor az oda is kerüljön, ha a lakosok 85 át, hogy nem akar épületeket a ligetbe, van egy ilyen közüleménykutatás, akkor igenis azt mondjuk, hogy jó, elengedjük ezt a dolgot, és máshova építkezünk. Itt azért a legegyetetásabb például a Magyar Nemzeti Galéria Várból lehozása, amit mindenki ellenez, a szakma, a lakosság és nincs olyan ember a keftő. Én még soha nem állhatam, képes volt megindokolni, hogy lehet hol meg egyedet csinálni a budai várból és minek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Bernay Lászlót hallották, És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő Piala János.